Kaixo gustio bagaude berriro ere Irola erratiean Emarox saioan eta gurekin gaude gaur Nikaus. Kaixo. Haiek <laughs> dira Mintegi eta Maia. Beste batzuk ere badauden Nikausen, baina gaur Irola erratiean markarrik izango ditugu haiek bi. Baina hasi aurretik saioa e, gogoratuko duzu e dizuegu nortxugarengu Gogo de Emarroque saio bat egiten. Irola Erratian, Ostegunero, ama bostero eh serie Eta saioa Isa eta Pili gaude. E, gaur hemen. Kaio ando abandonatu gaitu. <laughs> Baina bueno, muxu bat hemendik. Eta nika osasiko gara galdera batzuk botatzen. Azteko agian arkeztu zuen burua. Bueno, ba, nia baianaz, e, e, abeslaria, eta, bueno, <risa> ez da egiten, zere esan arretu, niguali txikotzen. Ba, bere burua orduan. Ba, bueno, du, bai, bueno, orkestu ikotu bai, menen duan, dekoetena mintegi, e, beste, abeslaria, abeslari guturala. <risa> da, nire esan abeslari nahiko oso betzue, beragaz komparete, ta, bueno, ba, mentxagabisa Baime nego. Segalde labutako <laughs> denosko suesa. Segaldeko Amaia taldeko Abeslari femeninoa me lo dicoa. toque ber e toke goso ama tuchena taldeari. Esparecimo ginen 5 kabesoi hor esatea dataten. Perda <laughs> Amaia ber e kutxu de moten. Eta beste taldekia dire Patxi bajuen o eta pelos guitarrista Barriek fitxajeak eta white Dolo bomba, bat helien. Bueno, emendit, txalo bero bat, ahien txatez, bebai. <risa> <risa> bueno, talde tal era típiko bat, zela nasi zen taldea? Zela nasi sinieten, jotzen, da hori? Bueno, ba... Hemen eskauzo. Ba, hasi ziren ziziren, ziziren, patxik, urko, eta guaitxek, urko jaztabau taldean, gitarriztazan, asik erakoa, aurik, ba... anedota moduen, usto, bat usirela... Igorrekota garna baten eh, Gamonsarretan ta dagoen dioime da la taldea, ez da no ez ez ser sé diferente arratie, da nada rock and roll, beste altro. Ta or, o sea, urteko 2010reko eh, urtarril batean editu ziren ja lehenengo ja bateko esaietan da hori asteko. Horbil zien aurrigirurek, bajo, guitarra eta baterie, kantantza topetan. Tarronzan Kriston Castiña eta Artimaian, pasesan eh, daneri pasesan andi. Proba importantena pasetea san, kuadrilen neskak aukitea? Parizal <risa> <lengo>, preguntea. proguntea. <risa> Guzta, jatxo, mugu eiten dugu musikea, da, eta bai. Eta laguneteko zuz, neska direnak, eta gare. Eta, tonto giri, eserekoak. Eta, bo... Eta gero sartu zinen txu, es? Bai, gero goinen arre abeslari bi. Josu aziz eta biok. Eta... Ba, bueno, horra si ginen e, taldea zinkatute, moginen e, kopoia langotraia Egole moginen horre aste batzean batxean e, zapatuetan e, amaretatik amaretara Hoizuko amaretatik aboiko amaretar arte Horra ah, baskaldu eta dena han Garagardan, <risa> behar seo importante, dena horre neveran Eta horra si ginen e, konxertu kemoten Gero gonsiren aldak eta batzuk e, forma sinioan Urko eta zize egitxin saurien, roti pebai Eta, ba, amaia sartu zen orduen. Eta, ber, amaia saldu zuen prozesua. Bueno, hini sartu nintzen be, <laughs> e, bardin-bardin juergan ebiliginen gau baten igorretik, da, ikusi nontzen ond niri <laughs> kristan juergea batetan, da, ba, bateri, epatziri, ba, histori zen nintzen nintzen zu, ba, behar baduzu, ganean nintzen justo itxibarri lore beltzen. Nozen nintzen ari, ari, behar zaurien, abeslariren bat no? <laughs> Da ziren patxekizazte bak, ega gudana, eta zentzu, bueno, ba, sebez orduen. Da hortik ordu batera, jatra gu batzukia bartute, urbildu jatazen e, denak batera, te, taberna baten kanpoan da zazien, eh, zu, zauzulen, gure zule esartu abazuten, da, ba, etorri prubeaiten urrungo zapat duen. Ez bai, ba, anu angoaz, ba, joan ginen prubeaiten, da... Da, bengauz. Da, mentzea, <laughs> oiz? Oiz, onda, parranda que diten duena, eh? Bai, bai, bai. Oizona, peba, eko. Da, nik hausen ni izenena atzean, zer dago? Ozean, nondik sortu zen izena? Eh... Nondik ataras, esunuten ideia? Ez es que, haxiran no ezan nik haus, eh? Haxiran ezan nik. Hako <laughs> etxak hartzen sabelako bere, beratekona atekona eta hako etxak metutxen bere tokea. Dilek, bai. Dilek, bai. Da eske nanauri, oso kaotikoak direna, oso nikmitila bai. Ara, pruta, bai, mitila que tan eskea. desastre. <gurra> Así gara trapo vai, a cotxo. Ara, ara, da que vale. ara <gurra> estiloaren e inguruan zelan definidukoz denukete. Nik se verena. Hasta que kala, metala, vale, ba, ba, bueno, ne metala. Arratietik sortu de abelako. Da, bueno, badeko ba lan no, apurtzuete hori nekia salgo gortasun edo esaten dugune. Da, gara, aparte, ba ba, esango nolken, es, deko zela igual eh, rockpintzela bat zube bai, ez dana, metala, heavy beso zer badeko, lanpuntaren bat edo, bai, hau astean eh, orokorrean metala esan dugun kagala. Zuek talekideak, hau da zuen etxetan ze entzun aldo. Gu kentzuetan dugune? Bai, bai, bai. Ba, ba nik duetanetarik entzute dut, eh? Dainetarik, reketon eta olako gauzik izin ezean. Ba, batzak egitea, kuraila, ekon, ezea, koop, narko... Osa, talekien ardean guztu ezberdina gaudu ez? Bai, bai, bai. Hori hori holan, koop eta hori denok gara furbet, narko, koop... Korroi eh... koop, bai. Eh. Gero batzuk entzuten dugu gau eta ez da txuke gau, bai, bale, internasionala gau badan musikea. Baina irraiza gainzatolako gaudibidez guztaineta sasko. Kanpoko musikaga mm. guztaineta pilat. Ba, gehienako az, palu beretik. Ba, vale, eta ondo baderitzu zue esan abestiren bat, eta jarriko dugu haber ze musika estilo egiten duzue guk eta irola erratianen txuten ari diren oi, haber zer jarriko diogun? Iuntasun arritzen, iguales. Mininen goda abestia orkiztu minune single moduan. Oso ondo. Badoa. Eta horrengo galdera da, zergatik abestean Luzea? <risa> Bagaderoa. <risa> ba, igual eh, beste gusti direla konaiko laburrek 2 minutu, 2 <risa> minutu eta segundo. Ba eso, ba, eso es diferente da, eta Luzea. Luzea bategon pasamos sorteo de. Aña rin esper Aude, les han dado un ataque de con nada, Luzeeran. Mo, len comentatu zu e Eh, no, o sea, eh, sí. En... Ba -e. uh -huh. ba -e, ya el Señor vamos a 한국er como en vecinos pero los siete fracciones, y nos vamos a ir. Y siempreрутías que intentamos en realidad y tú vas a pensar mucho. Puemos ver que parece misma, ¿no? Sí o no. Y también lo al sexto más después del triboqu了. Esos sí. Yikat a los otros días y vivía en Private에서는, con laercarse de hermanos. Él estaba pegando a las 3, 4 Eta eko len bela hori tokea eta... Eh? Ba, neska dauz korista, kor, eh? Bai, bueno, korista bai, bai, ya. <risa> Ez da, guelke mol zegoen garrantzikea. Oso, oso, oso, oso, oso. Eta, zuri galdera, zelan eh, buitzen zara mutien talde baten? Zana o sea, mutia eta zu neska bakarra. Ba, egi izan en, entzun behar dutaz gauzeazko. <risa> Ez, aguantar dut gauzeazko. Bota, bota, <risa> ¿Adivides? Hombre, va, normal eh, en gallas que se te dirá, y Bueno, igual, eh, <risa> vaya, bueno, va, y eh, eso no es hondo, os gusta ir a gota, no sé, mutilarte no es hondo, no es hondo, no la forma la cara, esto es hondo Bueno, bueno, forma a la que está aquí, vea, vea hondo, no es hondo, Eta arra tean ez badago neskak musikalariak ez direnak abeizlariak zuen taldean txartxeko animatzen badira ez honetan ez aionetan hau entzuten badute batean batezan gaudu nire dut bateria eta jo nahi dut nik hau zen ez dakitegon badau den estilokoa badata uste amaiak uiten dugune ugeitzkan barata punto ugeitzkan barata punto venga agur es promeda Ganeo egin gitarristabarrikas, odei eta pelodas, pelosegaz, ja ba, beteo gutaldea, prinsipioz, bai egun, bueno, ateak ez dugu sarrata niñez. Ide joan, no, timbalak edo, lango esu vale. <laughs> zer. Agukaldetzen dugu beti, dira galdera estrella que programan Zergatik ez neskakeiago, Zergatik eh, ez jau beste neskakei musika mundian, alako galderak, gero ja joango gara poliki-boliki esaten. Gero bat, ori, ez sirikatzen badu gopurtxu bat, hori zergatik ez nazka gehiago. Eske ahorrelakoa gara. Vale, <laughs> vale. Bueno, esa vesti letren inguruan ikusten dugu amorrua, saserrea, indarras ezarako gauzetas hitz egiten dozuela. Zerba? O sea, beste gairik edo korratzeko. A besti dire bai, azkenan asko positiboa bat o sea, no tengo idea, hosti charrasa botata ta eta zaratea indeta gana, eta musikago gorra da, bai su positiva, be, moten be da, ez da, imezu positiva, emoten dauzia, ez? Ez que eskenean beda eguneroko errealidadea azaldutea, ez? Ez beti ez da, nik askotan entzuten duazen nena nabesti beti den apolite, dena amodio, ez da, ez, ez que ez da, impolite eguneroko egun errealidadea, da, ointzen berten kaka bat ez orduen, horren ez er, erdaren batera, ba, bueno, guk esaten doaz. Ahorna lina soltaren da. eta. Bai, ha hori, adrenalina asolta eta egiki batzu botatzen nagusia. Da, da, gure dausenarien txun ondo eta eta zenak gure ba. Eh, Etrak egiten dituzu gustion artean, norbait egit ditu beti. Lehenengo melodia letra, xeran melodía melodía gero letrak, zeran egiten dozu hori. Melodia herdu es. Musika ta gero. Melodieta gero letra, es. Ba, vale. vale. chica. Da bai juarga eta, supo chachando ta. <risa> <graes>. <risa> Betira mea da, blok bat eta bolibet eta tse, mitu zer zaztenan. Nikon dutzen iate, onena da, juergatik bueltan, juergatik bueltan etxean, ja. Bai, bai. Ezea, abesti gehienak esan dauz, ni eta aziz sartu baino lehen autikia onzien nia txite, guaitsekia bateriek, eta oina askenak holan barrik, ja Gaby Samai eta Bilek sartxean, e, letrak eta baiak gehienako lan guaitzenak. Bai, lehenengo diskokoak egizan gehienak egizan, gehienak egu gaitzekindu Da ja, bigarren diskorako gabezea dekomposatzena besti barri eta hasi ja sar, gara sartzean emite ditani melodiea letra eta musika, musika dille, musika hori iztotze guta Melodiea norberana <laughs> Nahi bat duzu esan bestia bestiren bat? Eta jarriko dugu? Baina egitxi graudugu videoclip bat e, Underparo dein eskutik e, Laberintoa egitxan da bestie Eta bat zelan askotan horre eh, zulo zikliko iunbaten bueltaka eh, eta ez dakik ba, urtetan. Beti dago lehortera bat edo. Asi que pintxe barita. Egu re. Egu re. izan da laberinto nik kausekoak eta jarraituko dugu elkarrizketarekin hemen emarroke saioan, irola erratian e, mintegi tamaiagas eta hemen egon gara izketan musika jarri dogon bitartean zensura egon dela, emendik eta guztiak esadeten nesemen nik kauseko beste kideak es den nesemen ez dakit bidali mesuren bat, eh? Osa, eh trapo sucios eta lako gausak Hora ida momentua Ba, irole erratean horrelakoa, gara, oza... Sea... Ankeaz apaldu dut oztie, eh, maiaz bitik. Oh. <risa> <risa> Muzi sí. guat, bidali, hagi. Ez que eh, patxinankak <risa> luseatide. <tira. risa> <risa> Lotzatzen hasi dira, oze. Ez, ez que, obetu oh, <risa> Ez, hau da, irrati libre bat, eta nahi duzen abota desakezu, eh? <risa> Bueno, otro pude aquí chico bus, igual, eh... Barruen y chico bus están, quiero... Cucuara, vuelte a tener una careta, ostras... Enchumbe a así que... Bueno, eso está Bueno, urrengo ahora que... Se haya toco gara trapo en el mendic. Carreitoco du gordo, han galderas y Claro, y el remedio. <risa> bueno, eh, a bestia que hiciste tu sube dana que buscaras. Eh, ori, así era ti que nunca... Tu... O sea... Euskeraz ingo zen itu ustela, edo... Osa, pentsatu su besti izkuntzatan igual ega bestea... Horre inguruan? Ba, eus, takit. Beti, hori xindu... Nik egen bat euskeraz nxutu dute musiki eta nxutu bat euskeraz da. Horre, euskeraz nxutu dute inglesa, ez da lan. Ez da beste. Ba, bai, o sea... Linen sabote, naltea, ez dut sarratut, eta zin izkuntzatan nil No, catalanes ya de todos los que se han Juan Ragaz. Yo creo italianos, esto es ti, ¿eh? ¡Horida, trapo sucio! ¡Habrá el ¡Italianos a veste! Sin más, está la corte momento de ser, vaya... ¡Vai! Uniste ni suegu se italianos, no ¿eh? ¡Iso proba, chabat! ¡Está Gero, gero, deko emarran momentuan, ahi ez dakit zer den, baina gara azalduko dago. <risa> Zuek elase egon. Eta, entzendu en zu hori kolaborazioak deko de zuela, ez? A ber, azaldu purtsu bat e, ze kolaborazioak, zergatik, nola horiek eta ez zueste batzuk. Ba, bueno, egia esan... Eh... Zerratimutillak. Bitu, ja. honik egia esan... Es, es, es, es, es. Zerratimutillak, hori bineanik. Zerratimutillak. Zerrati Oi, lego trapoa teako da. Bigarrena, <risa> bigarrena. <risa> Italiano sekoa izan <risa> dale <risa> nengo. Ez, ba, bueno, egia esan, eh, eh, erabaki gandunen ja um, disco agrabetea, ba, ziren pentsetan, igual, ba, kolaborazioa txukazkenan beti lagunduten daurila purtsu betes. Da, niria dibdez, lehenengo etorri jatena burure, Izin zen eh, Juanra, Kopekoa, ze nire kop guztadena eta pilo bat. Da, da, bueno, propasatu gendun, da, eskenan errak gendun, ba, ko, gero ja izan urtetan, ba, beste batek ezagutzen eh, zagoen, hau, ba, bueno, ba, huari be da, eskenan, ba, bi okekoari boneri be komentagoan txen, da, eskenan esan gendun, joa, ezin dugu bete disko guzti, ebez, e, abesti kolaborazioak, ez da, hor geratu ginen. Ba, egia dago, goa akaz geratu gendien da, e, neskaren bateri esateko, eh? Dani comentausan. Urrungorriz, un rungo diskorako. Urrungorriz karaka neskak, hori seguru. A ber. Okay. A ber. Saiatuko gara. Saiatuko gara. Ta seindako haso buruan. Ora ba, niri gustatzen atasco aiora. Jamais <risa> ezkoa no, yes. de co Cristo <risa> nace no, da, eta sanolako kolaborazio bat izango san. La Letxes. hori lortuta gari izango san beste gose bat. Bueno, Rera Begira es, eh se, bigarren diskokoa beste yeah. opresatzen gara poliki poliki. Bai, bai, a porca porca va boas ya. beti. Bai. Hain ya u deslandoan conchiots Bai. Espero do gurungo a socarako aukitera ya ateralisitea bidorren bai, biztean. Beren os partean, pretxiko pretxiko kontra u zuluan zartu. <laughs> ta disco atara ya grao ta. Ordureko ya bestibarria ya eztaite. Ya ja, inde ta Hile bueno, nengo izka egonda aurten asokan ze moduz, ze lagu izan dugu. Ondo. Bastante positiva ez, guzti. Ba, egu zen opozik eratu gara, egizan. Ba, esperientzi garribet. Taupakakoak azotara dugu, e, taupak elkartea baz. Da, egongara, bueno, estanean egongara talde guztiek e, turne diferentak eiten, da egizan, e, esperientzi esan hona, guzture. Da, salmenta be, gure dizko gazpaintzatzen opozik eratu gara. Zaldu gendu zen hain bat, eta... basan ondo.. lo ando, zan lo ando. Eta, azkenean, zabaldu eh, te apurvet. Aizokada lehiobat le eh, Euskal Herrirek egin bat. Euskal Herrikan pobe bai, baina Euskara aldeko... Kul, Euskara kultura eta aldeko selaser. Bastante importantea. Eta... Zabaldu bastante hori. Basta ki jenteak topetan dutxu, ikusten dutxu. Alda, euskera Eros izederak. Eta nola nahi e, taupakan, azaldu zergatik, Topakan eta ez beste diskografia batean, zergatik zaudetean. Ba, bueno, guk, eh, hasiera baten e, txamorrok, gorka txamorrok, eh, komentauhozkun hori elkarte bat sortzean sortzen ibili zirela, da, bueno, ba interesa aukin, bueno, eh interesi badukeen hor sortzeako. Da, ibilinia pentsetan da eskeena, ba, bueno, comentaoskoan zalantzen gauzea, es, ba, urte kanpo egotea, es, bakoitzak ba, musika librea aitea. Da hori egia esan gaur egun pentsetan dugu dela lasano garrantzitsua, es. Es azkenan da ba, nau da eh, bueno, hori aukiteko azok libro bat moduen ba, edo, egia esan taupaka da, ikusten dugu zano, elkarte interesgarri dela, ez, eh? mohi duteko holan. Baina, bueno, bai, eskamon gantzien, da, da bai darogu, ja, ella bete batzuk, azokan, bebrekazan, da, zono, zono pozik. Ba, bai, hemen, irola irratian be, bai, e, e, gaude musikaren lini bere alde, eta jartzen dugu musika guztia kapileftu kapilef kapilef erdekoa da. Ba, gure, bai, duetzo, gau interneten eskegite, da, zinok, bajatulei gratis, ban kampen edo Bai, bai bai. kopiatu, deskargau, u, bai, bai, eh, bai, bai. esaten dari moduen, eh, gure bozuen lapurtu be bai, bai gausada bai, bai. musika zabiltutea ta. Ta intzuta, eh? Orzu tamadurieda, si eran interes tañella, hori <risa> bai, sta charra. Interes ta. Hori sta charra. Orduan ta upakan jarraitzeko intentzioaregin, ez? Bai, un bai, bai, bai, momentu, bai. a ber, beti gaus, beti zanow, eh, sin dogu lesan no zertego gausen estakigu. Muzikan letran kontuen eta hori esondogun euskera zein edo ba, danan kontuen, hasta ki guazkena zela mobiduko garen. Mm. Baina, momentuz, oin arte behintzat oso baposik Eta irolatik bebai animatzen dugu jendeari tapaka webunean sartzea, begiratzea zen da talde dauden, talderen bat txartu nahi badu bebai gaiekin kontaktatu, galtzken finan guztiok gaudelako mobi da berdinen, bai. ez? Da, eta musikaz aparte bai antxargi talde batekie, donostiko eztetala, eta ipungon talari bete, ezka bat en Osan Torto Portugal eta Bai, badaus, ausina diferente daus eta hori horrese eusuna internetan badause eta topetako gero agenda bebai non aitendiran e, zerki de kontsorto dena ondo, zen ondontolatetolatetado. Iro la ratitika parte bebai tapaka dago mundu honetan vale. eta nikaus eta marro proiektua. <risa> <risa> eh, esa tenida te lo de la momentoa emarro momentoa. Es aquí tenzo do sue noise bite emarron. En momento a ser den, En chun dosueba ten bat Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Pero es oso positivo, ¿verdad? Bueno, positivo es da Pues es Guretchaco bai Guretchaco, guretchaco Qué marrón, qué marrón. <risa> <risa> A salduco do Duta por chubat Oda Eh Zai o e, guztietan egiten dugu hori elkarrizketa musika noizean bentsu zenean da, noizean benda cede batekin ez dakitzer, eta emarro momentua. ez da guk frogatu nahi dugu ze irudimena dekozu, ze trebetasuna dekozu, ze berez musikoak sarete. Orduan oso ondo dago grabarketa estudio batean egin, konzertuak egin, baina irole erratiame bai erakutsi behar duzu e, zer dekozue barruan. Deitu nahi badu zue, zue, en talekide, en kapullo, ben, bat duzue, gero zuen talde kide zazetor zaren, nahi duzuena. Berez, gu jarriko dugu eh, kuña bat, eh, las klitorix, eh, grabatutako kuña bat, etorri zeralako pasaren eh, kapitza eh, joan. Eta zaren dengozi dituzte, han bat itz. Eta itz hoa hauekin, zuek egin behar duzue eh, letraren bat. No hay nada que decirte en la gonda, palma y gira. No hay nada que decirte de kogu instrumento, pero no hay nada que decirte en el menet de la iru de baena alando. Vaya, un hito. Alda isan de italeras, eh? Alda isan de <risas> italeras, no hay nada que decirte. Bueno, mi italera. Beren, jarriko dugu guña, y de jarriko dugu mechikaren ba, y de abez tiren batzui, de matek pentsatzeko. Aurrera. Dele algo itzak, ¿está? Bye. Bye. Adiós. Vale, opa, somos aquí el agitorís. Y aquí tenemos aquí unas magníficas palabras Para el son, próximo de marrón Que son sexo, liposucción Agresividad, horror Y tomate Guate. Esto no es lo mío, ¿eh? No. Entera tu salido, berriro jarricodugo Orchegabis, orchegabis Ya berriro jarricodugo, maestadá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 Ekin, gultza, saia zaitez, entzun, bukitu, edor zaitez. Haupa neskamutiak, Euskal Herrian zenbat musika talde ezautzen dituzu neske zozatua, eta zenbat emakume gitarra elektrikoak hotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, etarako gaude gukemen hemen emarrok saioa emakume taldeak elkarisketatzeko eta susunean jotzeko Entzun Irole erratian ostegunetan 150 arratsaldeko 6etan God zo God zo God zo Buah, somas, aquí, eh, kaso, gau de Marroki ratian Marroki zai joan Irole ratian, liatzen naizela eta nikauz prestate egin du Marroki momenturako eh, abesti bat eta Hau ez da, nekazal meta, lau nekazal punk da <risa> Horei da <risa> Nahi duzuenean <risa> Bueno, se sururten damen, a ver Y chexen sexo, liposucción, agresividad, tomate, etauro. A ver, va. Quiero sexo con una tía. Que no haya sufrido liposucción. Agresividad. Quirúrgica. Menudo horror. Tomate, tomate, tomate. Un laxante. <risa> oh, Toma. eh. Oso hondo, ni caos, prueba superada, en <tose> e marrón, oh, oso hondo, guindos sube. Oso hondo, oso hondo, quiero ya parrandetan, jariko, disquizuet, beste <tose> <tose> <tose> vosich, etanay, du suenean. Eh, hey, hit del verano. <tose> bueno, hoy, a guían, o relajáis algo dirá, suenichak, eh, si rudimen a lancheco, es, oh, eh. bota vosich, Venga. Abes diren bak, hurrengo dizkora. Aumetika aurrera, no? ez da, metodo txarra, eh? Ez da, metodo pentsante, dana, eh? Hori izago da, bigarren dizkorako, el superhit. Homen, <risa> ez er, da txarra, ez da txarra. Subversiones. Eta, emarrón momento eta gero, galdera estrella bat, leba igure zai joan da, lasa llego, neia, ez dago emarrón momento erik eia gure. Emarrón e proiektu ezagutzen duzue, azalduko dugu, zer zepedak izue. Zer entzun duzu? A eso zerbait. Nigo entzundutako da la Emakume Emakumea da uzentaldeak bultzuteko sarbat, asosazio bat ego, asasio ez. Talde bat, ala bat. Facebook egogina ansalan eh on sanen lan bat, ala arraski ga hortan sinten, esan, mesindo un nor santa se taldaio ten sabeen edo kantau edo io Eta gero jaibatxorrean beha okindot barri horrena, ba, bizitela mobitan aprue aprobete taldeak eta ioteko jaietan eta lan egiteko bultzada bat, e, neskan taldeak eta mixtak. Nientelo nintzen apure Facebooketik, okay. egitezen. Baten esartu nintzen da ikusi behen hori ba, zelan, zelan, zelan, zelan, zelan, Exposiziona. Eh, de... eh, lehiaketa moduko bat, ezt, eh? eh, bueno, ba, don... ah, ba, hori... Neska taldeak hartuta argazki ikipinite eta... Zaldibar zen aberr norzen talde bako itzeko, ezt. Horribili ginen, lokal da. Bait, debili ginen, hau duz. Hau, hau bitu, hau, hau... Ah, hori nire bada, kino, zer, ba, yes. ba zen ekiten eh, argazkeak ustiak nortzuksiren? Ba, asko... Eztanak ez. Ez kez asko, asko dauz, eh. Iruro gehi tal hau txeu dena, esen bat asmatu zenituzten. Uh. Ba, batzuk bai, eh? Beha, digera dozbeste batzuk zin argazki, ba, entz... Ointela urtetakoak, ez? Almo Yo... tensori nortetakoak, ez dait. Ez zabe nagoen bueno, argazkiren es que bat, lan apurtzu bate... Den borako, aizk edo ipinite bat, bat, igual zuribaltzean dagoelako edo. Ba, horrik ah, ez gendu jakin. A nefetan, a ti, bai, horrik ez gendu zen jakin. Ba, batzuk e... Eh, jakin gendu zen. Oso ondo, gure esboa da, emarrok proiektuan hori, ez, e, ikustaraztea emakumeak musikalerek daudela, ez bakarrik abezlariak, eta hori gero eta gehiagoa e, ikustaraztea ez, eta zergatik ez, ez, ez e, da, badakigu izenpillo bat mutilei, mutilea izenpillo bat, eta ez neske, neskeena, agian ikusten direlako gutxiago, edo, baina hori poliki-poliki esposaketa doa herri-zerri, eta horrekin batera dokumentala, eta gu gero, e, irrola irratian, pues, gaudi ama bostero hemen egiten, eta zuak ezagutzen duzue beste talderen bat, e, neskasko zatitarko talderen bat, eta mixtoa, eta hori guk jakiteko bebai, ez? Azken finan gu, guk deitzen ari gara talde bat etortzeko, eta guztiok dekote... E, E, azkatasuna irola erratira etortzeko. Nik pare bat ezagutzen duz, olen burreturiletik, baina dire abeslari be bai. E, Unbreaz eta feiz nomor. Eta... Nik arratikoak ez ditablatz. Direla... Gitarra joten da hori eta... Biet dira abeslari be bai, bai egiten du gitarrea gitarreak, ez eta ablatzeke flauta trabesera, uste tarla eta da guzti taldea bat bai, romeririk talde bat ala, zirkin hipez, artikoa bai, eta gauzleari neska bata. Bolo, eta neska bateria jolerik, esatzen da zue? Bai, nio hain zera akordena, guk enzaietan dugun lekuen ebilizean talde bat, enzaietan minu ez dakit jarraitutan badurien. Baina ez dakit, nesena akordetan bai, da izena. Bai, datei joler bat, bai. Dizena dira dana neska. Dimeko haganera, gora japonen joten da bena. Ah, hori, be, bai, e, zelan da, e, miren. Miriam, eh? Miriam, Miriam bai, da, bai gora japonen bateria pues Irola erratik, deitzen dugu nahi duenari etortzeko eh, gora japoneri eta oindala gitzio edo... giniun lomoko gaztetxan honekoakaz zala keikeko gitarristasan typea eh, deitzen dugu gitarra bai, tala ez bai bai, bai guk bai. zaiatzen ari gara taldeak ekartzen Irola erratira ordutegi ez dela oso ona baina bueno, animatzen dugu edo etortzeko gure <risa> bueno, eta galdera, suuretzako da Amaia, lore beltzelan azizan, taldea Ejo, ba, hori azizan Ez que da, burret, ba, bitu Ego, ego, juergan azizan <risa> Txosna batzutan e, igorren ganera Da, ego nintzen lagunekaz e, Tragu batzuk hartzan, da, ba, ba paten, e, Lagun batek, ezagututen zauen e, Txuz, etxaiakeko gitar jolea, Da, presenta hostan da, bueno, komentatzen, e, zelan, ba, ni, ni aparte egiten dute, gitarra jotot eta abestiek komposatzen dudaz. Da, bueno, nilagunek komentatzen hori, ba, jo, ba, bituen eke komposatzen dutza abestiek, da, bestek ezazten bapitu, gurasunan etorri, zetxean aukiza, baina, bon, baina, estudio antzeko bat olen, da, ezazten, gurasunan etorri ondarrure eta grau gokotxudez abestiek. Da, hola, nazi zen nintzen, hasi nintzen nire abestik gara betan, bueno, azkenan, azinen bion artean konposatuten abestiek e, eta lare beltzerako, Hor lan hasi eh, taldea gazta, gero hasi ziren sartzean oindauen gitarra iztea odei, odei. da uena nik zen bezen lehen lore biltzeko gitar jolea, Mikel baterie eta mendia ba, ju Gero aldatke eta batzuk egon ziren, baina hor bueno, lan hasi ginen. Eh. Eta zuia pertsonalki eh, zergatik eh, gitarra edo no, no, no izaz izinen hori, ba, guztatzen ze gitarra edo abesten edo... Zazpi urte agiteka parituazten gitarrea, sei urtegaz. Da, horre, hazin nintzen apurret, saratea sartzen, ze saratea zain. Da, nik ustean beti guzteia eta lapioa, eta bestutea, da, gitarre jote, eta komposatuten be, lehenengo abestie, amaika urtegaz, pentsatu dut, inabuela. Ostia, oso gaste, eh? Bai, bai, bai, beti, beti, berlin, eze. Komposatuten da, bai. eta horrein, nik hau haber... Vesta vestibad, Harry Barco dugu, ¿eh? Oso onda, oso onda, no, oso onda, no, no, eto no, no, no. río egiten de es su mi es, no, es que el no. finisor <risa> me vean, dugu, señé duzu, eh? Va, cobras niñata coba, teo. Bañade saukera tu Luzena, berriro, eh. Eh, va, vio vi que no, Ah, es que, que dira, eh. Osta en el burbat, oi... Misíricamente, <risa> ¿tien? Venga, Bizirik ametxetan nikoz irolerratian. E, igual ez. Zai, eta patxe da. Nik ustez bizirik ametxetan hori e? ez dagola neni pasaditazuen dizkontan, eh? Ba, bizirik ametxetan, igual bi okekoan. Okay, Ekoagu ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, itxu ok, mutu gor, arnazten du bairea, metal uiñak... Pensá era que el carta es un isarra, que se ustraya, que o que y no qué, rago, qué rago, Vaya, que bueno. o que rago, y nunca es una rica. vio que coibó negras, colaboración y bonedas, colabora, Venga, va a ordum, dugu, o Bueno, pagau ba, de men berriro ni kaozekin, jarrituko golkarri zita. Bueno, a ver, o, e, galdera, e, zin senak kontzertu berena eta zin zarrena. <risa> Trapo suci ez berriro, a ver, guztaten jako. Hore, <risa> nik argideko txarrena zini zin senak. <risa> <risa> taz errati, klaro, taz errati. <risa> Baina, bai, otxan diuta, igual, e, e, zara tamokoa bebaia. Baina, eh? bai, pare batak no, indoguz. Arrazoi barri nagoitea zin senak, burbete eh? desastretan. Voy, ahorro con guitarrista, vamos. Trabo, sé, sí, fija. Bye. Oh. Bye, bye, bye, Claramente. Bye, claramente. Es claro agua. Esta, ¿concerto nena? Edo, ¿concerto ag. Niri, que hay en gusto igual... Está aquí Bueno, igualengo Gazte sekoa hago asken eh, agi. Ez dizeko. Talde, o sea, formasio Barrigas hori, bueno, Gazte sekoa. Epaire hori sos jos una insana bai ni, o sea, sinsen kontsortu laburre, ingindusen hiru kontse abesti edo ez daix, siempre vaya san. O sea, o sea, hostia tan Leku eta onsan ambiente besan. Ona, ni sumas, taque. Zuek kontsertoa deko zue normalean, non jaiakin jaietan edo tabernetan edo zelako motako kontsertoa deko normalean. Ba izan, danetarik ez. Aldana. Mm, Urtetan duan <risa> taberna, dana. taberna, jaietan. Tsoznak, eh, da, oza, sea, jo aldo aldogun lekuen ba iotendau. Bari da. Sartzean bagara dana, kara, parkatu. Bai, bai, jarritu. Dano sartzean bagara horre estenarian. <laughs> Edo, bestela pretu jauz, eh? Senara. Bai, eta sartzean eskarenan, ba... Edo sin lekutatik, maio, eta biok barra ganean, <laughs> <ne>, espabere, bai. Horita, emendika aurrera, <laughs> <laughs> kontzertuak? Ba, dekogu... Bate, gaztudan badakoa, hogeita eh, baderatzean. Da gero um, besta bat jafinkotute, seguru, dekogu... Eh, Gure Inferno Fest Drungorri Drungorri Naudion eh, Soviet eta Noxbletagas Da, bueno, gero badeko guztu batzu bai, gus, lotute, yes. bai, hartute, baina Ni esto eko guztu finkatute, lotute Bai, esteko guztu hartute, esakto Egun eta datablan zeigur baina Lotuteko badeko guztu batzuk, Oso, hondo, bere ez nik hau satope dao Bai, ezin gara kija momentuz yes, yes, yes. Oren jarra hituten bugu, Eh, bigarren prestatzen, e, kontzertuak hemendi ikandik, Daupa eta Daupakan. Eirolerratean be bai. Eirolerratean. <laughs> eh, vale, Lena patu duzu hori e, ezgutzen duzula e, Marroktal eh proiektu a, be bai ibiliñetela hori lehiaketan parte hartzen, a ber uh -huh. ezgutzen zituzte zen ituzten abezlariak, e, e, bateria joleak... Eta pregunta tipikoa, tipiko bat. Zer, zergatik pentsatzen duzue munduan eta seguntzen musikamotan dauden emakumea ema mutiak baino gutxiago? Noiz baita pentsatu duzue horretaz. Hori saltzan duzkuela gondi guzti. Sea, hori jazten da gugandik. Ez pagaran imetan gu, ez erdiferent egiten edo beste terrenu batzuk zapaltan ba... Ni petxetatu, digualbe, da bolako ja hori, ez es, ondona, mintegi, kapur bezal dute, ja, ez. Ja, eh, musikean hasiera ni petxetat, edo baintzete komunikazinoak eh, indarra daukienetik, batez bezal dut ziren hasierako az, talde bari beti, ez dakite, Beatles, edo holango talde beti formakuntzek izin dire gizonanak, ez? Eta nizkia ni badaba, beslari edo koromoduan. Bai, holan izin zenez, da onja azida, kapur beti ni petxetat, eh, eh, bardin duten dana, Da igual eh ba así dir ez hartzen apur kapurken eskage hau, eta. Ba ni ba, pentseta ba, ondino indarre hartu horrek eta ni pentseta dut eh hor munduen neskak anime anime berdirela geauta jendeak anime berdeak egin entzuten. Eh taldea ba igual neska ahotsagaz, neskan, ahotsaga, neskan komposizioakaz, es guretasen instrumentu eta. Eta zer esango zenioke beretxean dagoen neskari animetako? Ba, animetako, homoz. Eh, Cristona dela musika munduen sortutea ibiltea. eta ibiltea. Eta nik uste dute neskak egin darrazko gule. <laughs> Honetarako be bai, balio dugu eta, bueno, ba, animetea. Sortutea musikea eta taldeak sortu edo. Eta eskotan empatzen dutena Taldeak hemen da lehenengo pausia enbateko lotxa, lotxa ganditu behar dela. Zu adibidez, amaia nola bizizan zinen hori. Agia noso gaztea zinen eta berdin txitsa izun edo. Ez es que nien ez apurruen lotxabako, Beti. Oso ondota, oso ondota. Beti zinez apurruen lotxabako, orde. Horazolik ez da tokin, beha, baiokindote, respetue. Ez da toki hasieran baiokin eran Respetu edo nervi hori, adrenalina edo, aserako hori bai. Da ondino badekot, eh? Ondino badekot. Respetu nah, badekot. Onda txabes, eskalduti hori... Bai, bai. Badeko zu errituaren bat, nik kause ezenotoki guagurretik, edo maniaren bat, edo... Do abrazo kolektibu, no, es? Ina, txeko bat ditendogu, eta agurre esan. Agurre, eta... Agurre, ta agurre Taos diei, amar minutu da gurre zatelea. Gurre, gurre, gurre. Eta bez, yeah. arkatxe, no zemortante no, dela, no, no, bai, kontaktua. No. E Bale, <laughs> pos pues nahi baduzu, eh, bukatu arretik eh, emarrok zaioa, sair, sair, emango dugu apurtxu bat publizitatea beba, eguk gure aldetik, ero zuei zue, zue eutxeko dizuegu gu azkenitzak. E, hori, emarrok zaioan eh, gaudiro, lehratian, emabostero entzun alzai zaitugu, gaitu mm -hmm. zuer, Aditzak, gurendik, <laughs> kontrolatu behar ditut. Eta ezin baduzue zuzenean entzun, e, dekogu saioak igota internetez, e, Marrokeko Facebooken edo Irola Erratiako webkunean. Eta ne baduzue torri gurea, inongo arazo, arazori gabe, idatxi irolaemarroka.com Eta besteri gabe, Ja, bukatzeko, utxiko dizuegu azkenitzak, nik haus, eta eskertzekoa da amaia eta minintegi gure retortzea. Ezkerrek asko zuen dugu. Oso ondo paseu dugu, barro batxu boto dugu, el marron momentu e, Edo, el marron momentu. El marron momentu. Oso, el marron eta <laughs> bueno, ba, barro batxu boto dugu. Da, miga esker. Eta zan aldo eskuzula autopago Facebooken, bankampen, eta amai espaisen. Nik kaos. Oso ondo, pues bukatzeko presori buruzko abesti batez, jarri nahi duzu, Vai. eh? Bai, elkartasun isarrak dugu izena. Eta suik guzteko urrengua, noize ikusi alzaituztegu, suzenean? Eh, gaste Gastedan badan. Gastedan badan orduñan. Hogaita bederatzean. Hogaita bederatzea guruen astindugunean. dugunean Bai. Oso ondo, Oso ondo. ikusi gugu dugu elkar. Vale, ba. Va. Eskere GORRIO